Estamos a peza de música de Gudi Galego que acabamos de falar con ela e então tomolle a benvida ao noso correspondente na Costa da Morte, Óscar. Moi boa tarde, Óscar. Ola, moi boa tarde. Que tal? Estou gachelos con Gudi, eu eso eh. <risos> pois pues si, sí, estivemos sí. falando con ela porque mañán, mañán ten aquí concerto precisamente en Barna ah. Sáns e então ah, pois, pois bueno, era ocasión máis ocasión máis axeitada para poder falar con ela e eh, ah. desexarle todos os éxitos posibles, non? A ver, que é eh, eh, unha delicia é un placer poder sí. contar con con con como ela, non? Que ademais sí, de aí, si sí, si sí, unha auténtica revolucionaria e visionaria na música galega, dignificando a música do país e sobre todo abrindo as portas a esa normalización que vos teño contado moitas veces, non? con todos os respetos, pois pues, achea folclore galego que está aí, estuvo durante moito tempo, pois pues, eh, a música galega abarca muitísimo máis igual y amoso en cada tema que compón e, sí, e que sí, nos canta Se allí dixemos mm. que, que, que mañán escoitarase tamén na Costa da morte a súa voz e que, gracias a vosotros pues esto <risa> sí, ten, ten maior difusión a verdade é <risa> que para nos é un placer e ela, eh, pois pues, tamén enorgullecese de ser desa de <risa> no zona, non? Si, sí, sí, efectivamente bueno, pois pues, é hoxe saúdo vos desde Boiro xa non desde a Costa morte e se tocoume un pouco de máis po... si, sí, estou aquí con un partido de baloncesto dos, dos nenos e vale, vale. acaba, acabamos hora de finalizar así que estou aquí desde Boiro que tome a Boaterra para claro para sí. pasar a parte de toda a información da da costa, así Muy que se si queres descomezamos claro, creo que sí, te, sí como te quieras, quieras sí, sí, para bueno, gente. pues nada eh, a primeira noticia que me gustaría recalcar fundamentalmente pola simboloxía que, que está tendo é que en Corme, aquí na Vila de Corme se, un dos sitios onde se emite tamén o programa pois se están poñendo en marcha un proxecto de recuperación dos muiños eh, mm. das da, das parroquias aquí de Corme, non? Sí, sí. O, o bonito desta situación é que son os propios veciños, non hai nadie detrás senón que pois eles poñen mm. un pouco recursos e o, e o traballo e, e bueno, incluso publicado en Facebook esta semana un vídeo en como se ve chegar a auga por primeira vez despois de 30 anos a un deses muiños. Eh, bueno, o seguinte paso que nos diña é que guano queren que que moan outra vez e dalos a coñecer entre os escolares da ta zona para que coñecen un pouco, primeiro, a arquitectura, en galega do, do século XX e como nos las enseñábamos naquela pues para, para ter pan, por exemplo non sí. ou outro tipo de claro. de produtos que, que nos chegaban a través da freña non sei sé que vos parece esto claro, <ríe> que, interesantísimo e importante porque o, o darlle valor oso, eh, eh, o noso o que sí. mellor podemos facer, claro que si sí. e sí, ademais a Galicia está chea de moinhos, obviamente, pero moitos deles pues pois xa se foron se perdendo, abandonando sí. e que, que de maneira Xurda, este tipo de iniciativas eh, pues, é todo un símbolo, Non tendo un en conto pues, que bueno, os propietarios moitas veces son un montón de familias que se ponen de acordo para, para poñer en marcha todo isto é pues, eh, eh, creo que é ben interesante. Claro que sí, sí, sí. E un valor, bueno, un valor en que digo patri, patrimonial do Sí, sí, eh, efectivamente. Eh. Eh, temos tamén que comunicar de, de unha triste nova porque Tupa, un dos grandes trompetistas de, das orquestas galegas, aquí nacido tamén en Corme eh, bueno, vecinho de Corme que incluso chegou a ser conselleiro do, do Partido Socialista no Concello de Ponteceso, eh, fallecía uh -huh. onte e bueno hoxe tamén o sepelio e bueno, un montón de xente está transmitindo, sobre todo dentro do mundo da música da verbena claro, galega claro, claro, pues, o seu pesar polo falecemento de, de Tupa, así de Tupa, que desde aquí tamén aproveitamos pues, para mandar un Un abrazo a familia e, sobre todo, para lembrálo, porque si sí tuvo un gran papel na, no que ven a ser a, a Verbena Galega, ¿no? que nestas, nesta época o sea, tanto está sufriendo pues, claro, por, claro. por tema de que, bueno, non se poden organizar e as orquestas claro. que é un sector importante en Galicia pois pues, está prácticamente parado. Parado, sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno pois pues, pues, pues, eh, aí quedaba... Esa noticia era tamén noticia esta semana a aprobación dos distintos plans eh, xerais de obras de eh, servicios daqui da, da zona. O Concello de Muxía finalmente vai a, a ser o único Concello da Costa Morte que se queda sin plan, pois porque os partidos políticos non se puxaron de acordo eh, nas obras e <risas> se van a quedar sin plan e hai bastante polémica tamén, pois, un pouco por eso, non porque é sí, sí, o no único que parece que a veces se... Eh, Bueno, eh, se deberían poñer d'acordos de partidos, a veces é complicado a veces é moi complicado claro, vale, pues, claro. por, sí, sí, sí. por unha razón ou por outra pero aí quedou moxía en Ponteceso, pois pues, aprobaron o, eh, co voto de calidad do alcalde e eh, este ano si vai a haber plan xeral, e no rastro dos conselhos pois pues, aprobando sin problemas antes facío tamén laxe e E, bueno, o resto dos Consellos da Costa tamén xa teñen os seus plans preparados para as obras e servicios financiados pola Diputación da Coruña para o vindeiro ano. Así que queda tamén esta noticia que foi interesante. Bien, outro, outro tema de interés eh, esta semana na Costa da Morte, bueno, a xente estáse se eh, moito polo tema do servicio de, de pediatría. É certo que a especialidade de pediatría... Mm, Eh, cada vez eh, hay menos médicos que quieran optar por ella eh, esto al final redunda en que zonas pequeñas se claro. están quedando sin este ese especialista y este, esta zona concretamente, la zona de, de Moixía, de Umbría están tendo bastantes problemas y la vecinanza va a salir a Rúa para protestar claro. eh, en este en este sentido reclamar precisamente un servicio que, que todo o mundo precisa, claro que sí. Pasa que sí, mellor, por... a natalidade non é tan alta pero ah. entonces pensan que iso non, non, non se precisa tanto. Claro, o problema fundamental é que incluso hai médicos de, de atención primaria que están facendo Casi. o traballo que, que, que, que, que, que a veces tiñen que facer os pediatros, obviamente, claro. pero claro. Eh, que non haxa pediatras eh, na costa da morte empaza a ser cada vez máis comun e, y, bueno, a solución que dan na xunta para que non está a convencer moito a, as, as familias d'aquí da, da, da Costa Món é, é lógico, que se reclame un servicio que ten que, ten que existir sí, sí, sí, sí, sí. E, e, outro, outro problema tamén derivado da pérdida de población quizás nos está chegando eh, noutros dos servicios que na outrora fora puxante na, na zona, que é o Instituto Social da Marina como ben sabedes ah ven eh, a ser o servicio que presta pois, a Seguridad Social para, para os mariñeiros uh -huh. vale? sí, sí. E, e bueno é un servicio que dá tanto Medicina do Mar como outro tipo de atención social as, as familias dos mariñeiros, é un régimen de Seguridad Social especial e bueno é tamén da formación, claro, a formación dos mariñeiros é aquí é, Ben, o problema porque, aparte de que se están cerrando oficinas na Costa da Morte, que xa causou gran malestar, tamén é certo que eh, agora pasa a factura a formación. Formacións que antes xa que tían nas cofrarias da zona, agora, pois, deixanse de facer, recortas en formación e hai que ir ás grandes cidades a, a recibir. E iso provocou grandes queixas e parece ser que o Instituto Social da Marina está dando marcha atrás e volvendo a convocar as cofradías para poder eh, un pouco, pois, pues, organizar esta formación, porque claro. a tarto que, bueno, eh, dicimos, non sempre, non, estamos perdendo población, pero por que se perde población? Porque non hai servizos, ao final é unha pescadilla que se morde a cola e como non se rompe ese círculo vicioso non hai maneira de, sí, de avanzar sí. en ninguna dos prendes, claro. ¿Va? Unha sor mala sorte, a verdade é que eso... Bueno, hai que seguir insistindo e seguro que os mariquillos no. eso serán capaces de conseguirlo, vamos a ver. Sí, sí, ademais temos que ter claro que moitas veces o que se trata tampouco se pide que haxa eh, cursos en cada consello que se pretende un pouco centralizar dentro da Costa da Morte que haxa unha comarcalización dos servicios que tamén eh, bueno, pode ser unha solución ¿no? unha solución a, a moitos destes problemas pediatría, formación de UCI, e outro tipo de servicios porque eu creo que se outra cousa eh, non temos esta se temos, que é pois a a comarcalización, non? A ese sentido de comarca que quizás en máis eh, en outras comunidades non hai tanto, pero no caso noso pois si o temos. Entonces, bueno, queda un pouquiño ai esa, esa, esa proposta de que damos desde que. Sí, sí, sí. eh, eh, despois eh un pouquiño para comentar vos xa dentro do plano cultural e medioambiental, eh o, o collage CEP de Cabo da Area de, de Laxe, a través da Asociación Mar de Fábula, hmm. siguen eh pois pues, eh traballando nessas praias, recollendo pois pues, refugallo das playas, concienciando os máis novos de todo o o que ven do mar, que moitas veces non é só o gol, é unha cousinha ben interesante. Tamén desde o plano ambiental, a xunta, que eh, trauxo tamén bastante crítica, parece que vai a recurrir a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia ao redor da repotenciación do, do parqueólico de, de Corme uh -huh. e, e non teño moito máis que contar pois xa fu unha teletaísima Eu quero dicirche que, bueno, aparte é. de que nos facemos eco da, da, da, da, dos sucesos da na, na, na Costa da Morte eh, contactei con unha persoa eh, excelente, bueno, unha persoa que foi, xegúnos re, eh, a, a redacción esta noticia, non? De é. que Diego Trillo de C, que, que ten, ten un unha pastelería que se chama Pan de Juego pues ah, sí, sí, resulta, sí, sí, resulta que foi seleccionado por, por por bueno, por por Madrid. É finalista de Madrid Fusión. No, Madrid Fusión, efectivamente, recollíamos esta semana en la rádio a noticia en que pasa a costa. Si. Sí. Eh, eh, bueno, eh si sí, é importante tamén entonces, desde todo entonces... punto de vista da gastronomía seguimos tendo eh, bastante repercusión Bastante repercusión e claro que é importante tamén que que o destaquemos aquí efectivamente. Bueno, pois pues eu quero destacalo porque precisamente que con el para poder falar no, no na outra radio amiga en radio en radio Sanbu preci, precisamente ah, os bueno, sí, sí, xoves sí. para que, que nos comente a ver como como chegou porque xa é a segunda vez me parece que que que elixido para poder eh, uh -huh. para participar como finalista en Madridfusión. A verdade é que el dice que bueno, díxime a mí que pechado díxime que que debe todo a súa mái, a señora Carmen, que foi ela que lle enseñou, eh, que lle dixo, bueno, pois, este obradoiro ten que seguir adiante, e él, pois, coñoullez a tal afición que está tendo un exitazo, non? Si sí, eh, falábamos en outros programas tamén do pan, de, de panaderías en Fisterra, con, con bastantes premios tamén ao redor deste producto, sabe sabedes que en moitas cousas si somos potencia, si se, eh, de forma humilde, pues, de, de decir que hai xente pues, con con unha potencialidade terrible na, na costa que, bueno, muitas veces queda eclipsada porque, ao final, somos xente do rural xente mm. que, claro, se si non claro. temos estes, estas voces, como é o caso da vosa radio e das nosas radios pois é difícil. É difícil chegar, entón, bueno... Pues, bueno pues, como, e... como mínimo, como, te est como estás te dicindo, eh, como eh, eh. decimos, no, o o, como mínimo fal falamos deles, eh, pónse eh. en valor. E o feito de que se fale deles quere decir que existe. Se si non se falara, non existía. Sí, sí, sí, está claro. E, <risas> además, todo o que hoxe se conta na radio se espalla moitísimo gracias a, a internet e si sí. é interesantísimo que, que vos o, o recolledades tamén o calme, me gusta me enche de satisfacción e vou escuitar pois, eh, con moito Con moito atino aquí ao señor Trillo porque realmente pois pues, eh ben merzas. Pois vale, eh mándolle todos os meus parabéns e eh, eh, felicitacións uh -huh. e éxitos a ese, igual que a, a ese outro que dicías ti, me parece que era unha panadería ora non me acordo, Germán, me parece Sí, que, panadería Germán, efectivamente eh, en Fisterra que que, que que ten esa cantidad de premios enorme, pois pues, bueno, eu creo que sexa o que este día. Do bon pan. Eh, como sí, sí, como sí, vayamos así. Qualquer panadería que empece a cozer eh, pan que non sea industrial vai a ter que empezar a levar premios porque cada vez máis sí. se está abandonando... So é duro, eu comprendo o apicio de, de panadeiro, as noites en vela, os traballos sí. eh, durante toda a noite pero cada vez máis vemos que o pan eh de calidade, bueno, pues, eh, de calidade vai vai pues, nos pues, supermercados e Alegróme no, moito mm, no? eh douchas do gracias como a sempre que que que isto siga diante Óscar, oh, un aperta grande, oh. moitísimas gracias por a túa crónica semanal. Como, como sempre tamén a vos por atenderme e a seguir medrando veña, moitas gracias despedimos ah. con música como facemos sempre veña, hasta, outro, hasta o sábado que ven Boa... ah. que teñase unha voz fin de semana el entorno, la ciudad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 suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal el fanático que ven su vida quitando otras el comienzo de un final que todos algún día tocarán la bandera sin quitar que onde a media está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 Alvará